Folytassuk az újabbkori komplex rendszerek megtárgyalását. A manuális medicína összefoglaló név alatt értjük a csont, izület, izomrendszer kortanával, diagnosztikájával és terápiával foglalkozó gyógymódok összességét. Ezek közül, amit manuál terápiának nevezünk, az orvosi végzettséggel végezhető szakág. Többek között azért, mert manipulációs eljárásokat tartalmaz. Maga a manuális medicina nagy összefoglaló névbe természetesen beletartoznak a különböző mozgásterápiák, masszásterápiák, helyesvitek masszásterápiák, minden olyan, ami kézzel végeztetik, és ilyen formán a természetgyógyászat. A szakterületének részét képezheti, tehát bármelyikünk foglalkozhat vele. A manuális gyógymód azt mondanom sem kell, hogy az emberiség idejével vagy történelmével egyidős. Mivel az elmúlt pár ezer évünk bebizonyította, hogy milyen harcias kis faj vagyunk, ez ugye életre hívta a manuális medicinának azt az ágát, ami a csontok helyretételével foglalkozik. Hát remélhetőleg a jövő az nem ebbe az irányba fog haladni. Azok az orvosi szakterületek egyéb iránt, amelyek a manuális medicinához tartoznak, az oszteopátia, a kiropraktika és a kraniopátia. Ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni ezzel a területtel foglalkozni, meg kell, hogy ismerkedjünk az izületi mozgásnak bizonyos alapfogalmaival. A norma mobilitás az a mozgás terjedelem, ami az adott korhoz, korcsoporthoz, nemhez és egy átlagos fizikai állapotban lévő eh, emberhez rendelhető tólig tartomány. A, a hippomobilitás, ki fogjátok találni, az az állapot, amikor funkcionális vagy szervi okok miatt ez a mozgás terjedelemhez korlátozódik. A hipermobilitás a fokozott mozgás terjedelmet jelenti. A semleges pont az az izületi mozgás, az izület középállásának a helye. Még a hipermobilitás után megemlíthettem volna az izületi instabilitást, ami viszont visszafordíthatatlan izületi túlmozgathatóságot jelent, tehát kóros mértékű izületi játékot jelent. Az izületnek van egy mozgathatósága, az aktív határa ennek az, amit aktív mozgással tudunk elérni. Van még egy passzív mozgás is, amit az aktív mozgás után külső erővel tudunk elérni, és ennek a végső határa az anatómiai mozgás határ, amelyet ugye az anatómiai berendezkedésünk, az izület anatómiai felépítése határoz meg, anélkül, hogy az épségét veszélyeztetnek természetesen. Nagyon-nagyon fontos... Meghatározás a funkcionális izületi blokk, amely egy visszafordítható, reverzibilis, hipomobilitással járó izületi funkcióza van. Ez a manuálterápia fő működési területe. Mik a funkcionális izületi blokknak a jellemzői? A szűkebb izületi mozgástartomány egy vagy több irányban, amely lehet izleti tok eredetű vagy csont típusú. Tapintással vagy aktív, illetve passzív mozgatással jelentkező fájdalom szintén nagyon jellemző. Tapintható szövet szövetszaporulat, sokszor lokális hőmérséklet változás, rendszerint emelkedés nagyon jellemző jellegzetes. Fájdalmas, izomtónos fokozódással találkozhatunk, gyakran triggerpontokkal. Ezek a triggerpontok, ezek fájdalmas ingerpontokat jelentenek. És az izületi mozgás, az izületi játék, a szabályos izületi játék, ez akadályozott. Az izületi mozgás értékelésére létezik egy skála, egy gyakorlati skála, amely Stodard nevéhez fűződik, egy... Hat fokozatú skála, Anyben hogyha besoroljuk a, a funkciózavart, akkor rögtön el tudjuk dönteni, hogy az a mi működésünk felség lesz, vagy sem. A nullás fokozat az immobilitás, tehát ez a mozgástalanság, a mozgás képtelenség. Ennek az egyik típus az ankylózis, az a teljesen rögzőtizület, ezzel ugye semmit nem lehet kezdeni, de létezhet csontos merevség, kötőszövetes vagy porcos merevség is. Az egyes fokozatú, a Stodart skála egyes fokozata a súlyos fokú mozgáskorlátozottság egy vagy több irányban. Stodart kettes fokozat, kismértékű vagy közepes fokú mozgáskorlátozottság, Hármas fokozat, normál mobilitás, normál izületi mozgás, minden irányban megtartott izületi funkció. Stodád négyes izületi hipermobilitás, fokozott mozgékonyság, laza izület. és Az ötös fokozat pedig a már irreverzibilis, nem fordítható, kóros mértékű izületi mozgathatóság. Ez az instabil izület. Nem nehéz kitalálni az eddig elmondottak alapján, hogy a manuál terápiának a működési területe az a stodárt kettes fokozat. A hármas fokozatnál nincs szükség, semmiféle beavatkozásra. a szélső értékek, a szélső skálán helyett foglaló eltérések pedig ellenjavallatot jelentenek. A manuál terápia diagnosztikája teljesen hasonló az egyéb metodikákhoz, tehát vennünk az anamnézist, fizikális vizsgálatot és képpalkotó vizsgálatokat kell végeznünk, de vannak specifikus csak a mozgás szervényszerre jellemző kérdések és vizsgálatok, amelyeket alkalmaznunk kell. Az anamnézisben nagyon fontos a fájdalom helye, lokalizációja. Annak megtudakolása, hogy van-e valamilyen gyöki vagy kisugárzó fájdalom. Fontos, hogy milyen szinten van az elváltozás. Ezt mondjuk gerincelői szegmentum szerint írhatjuk le. Melyik oldali természetesen, hol helyezkedik el az elváltozás, gerincnek, melyik oldalán, a törzsnek, melyik oldalán, melyik oldali végtagon, stb. stb. A fájdalom állandó vagy időszakos? Milyen jellegű a fájdalom? Éles, tompa, esetleg görcsős, de hát a görcsös fájdalom az még nem, nem annyira mozgásszerű jellegű fájdalom. Itt nagyon sok szubjektív leírás is született, de alapvetően éles és tompa fájdalom az, amit meg kell különböztetnünk. Milyen a fájdalom időbeli leosztása, lefolyása, bocsánat, és eloszlása? Hogyan kezdődik, hogyan változik, hogyan cseng le napi ingadozása, milyen a fájdalomnak? A terhelésnek, a testhelyzetváltozásnak milyen hatása van a fájdalomra, és összességében hogyan, miképpen érinti ez a teljes, teljes testi teljesítő képességet. A fizikális vizsgálatnál, ugye a megtekintéssel, megint csak speciális vizsgálatokat végzünk. Megtekintjük a testarányokat, az izomzat fejlettségét. Megtekintjük a testkontúrokat a nyakon, a törzsön, a végtagokon. Vizsgáljuk a testtartást, vannak-e a fiziológiás görbületen túl egyéb kóros gerincgörbületek. Milyen a helyzete a válnak a medencének, van-e végtaghoz különbség? A korábban elmondottak szerint, nyilván funkcionális izületi blokkokat keresve, nézzük, hogy van-e izületi duzzanat, deformitás, szögeltérés. Milyen a bőr a kérdéses izület fölött, vagy a Tapintás, Tapintással vizsgálhatjuk az izomzat például, ami nagyon fontos jellemző, és az izületi játékot, van-e ezen kívül valamilyen ropogás, Tapintható-e valamilyen folyadékgyűlám az üzletben, vagy annak szomszédságában? A nyomás érzékenységet szintén tapintjuk. És az üzleti funkciókat is a kezünkkel tapintással vizsgálgatjuk. Nézzük meg, milyen képpalkotó vizsgálatok vannak, és mik annak jellemzői. A betegek ezt mindig nagyon tudják, hogy milyen vizsgálatra van szükség, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nagyon sok edukatív teendő van, Fantaszikus elképzelések vannak arról, hogy mindenre lehet jó egy CT-vizsgálat és például is, hogy miért kell a feltétlenül első lépésben elvégeznünk. Hagyományos vizsgálat. Ezzel a csontelváltozások nagyon jól diagnosztizálhatók, egyszerű, jól bejáratot technika. Természetesen hátránya, hogy relatíven nagy, relatív, nagy sugártervelésnek tesszük ki a szervezetet, és a lágy részekről kevés információk van. Tehát mindent jól megmutat a hagyományos eh, aminek van valamilyen méztartalma. tomográfia, Még egyszer hangsúlyozom a betegek által, eh, hát hogy is mondjam, favorizált vizsgálat. Egy rétegvizsgálatról van szó, több információval szolgál, mint a hagyományos öngelvizsgálat, tehát igen, nagy jelentősége van. Jól megítélhető a csontszerkezet, a lány részekről is ad információt. A műtéti tervezéshez is jó alapot ad, azt viszont sokan nem tudják, hogy elég jelentős sugárterhelést kapunk a CT-vizsgálatok által. Tehát nem kell nagyon forszírozni, mert egy egész testbesugárzást adott magunknak nem is kevesen. Mágneses és rezonancia vizsgálata mozgásszerű diagnosztikában nagyon elterjedt, nagyságrendekkel jobb a hagyományos söngen vizsgálatnál,